Ні, вона не змогла б їсти рагу з равликів. Коли стало геть нестерпно, пішла до клубу, де збиралася ліччя на тусовка. Молодий адміністратор, у якого Ніка це бачила, однокласниця брала веселі коліщатка, оглянув її з ніг до голови і хмикнув «Бабки наперед!» Вона знітилась, відвела очі. «Ясно, що діло темне. У чувихі немає бабок. То чого ж ти прийшла? Чеший звідси!» «Літка тобі вже не допоможе!» Не літає вона тут. Перелетіла в іншу тусню чи навіть в інше місто. Ніка вже пробиралась до виходу, коли почула. А натурую не бажаєш? Це можна. Сьогодні у нас багато клієнтів. Яких клієнтів? – здивувалась. Ти що, зовсім прибацана? Чи й досі корчиш із себе черницю? Так, Ростик, розказував нам, яка ти свята. Засміявся адміністратор. На Ніку ніби хтось окропом лейнув. Вискочила з клубу і просто під зливу. Бігла, як у лабіринті, завернула за якусь вуличку, з неї на іншу, тоді знову і знову, поки не опинилася на тій, з якої почала, біля клубу. Ростик. Її Ростик? Як він міг? Як він посмів? До біса, до біса Ростика і всіх, всіх, всіх. Зараз вона зайде до клубу і скаже тому Гавалеві що згодна. Буде тусуватись, ковтати коліщатка, веселитись зараз. Ні, не може. Повернулася і пішла назад. Промокла навіть не до останньої нитки, а до останнього атома душі. Якщо, звісно, душа складається з атомів. Ніч була важка і безсонна. Якби не димка, крицька тихо муркала і облизувала її язиком. Ніби ніка її дурненьке п'яте котеня. На світанку вона вмилася і пішла замітати двір. До другої зарплати не допрацювала. Наприкінці серпня старенький дерев'яний притулок спалахнув як свічка і згорів за лічені хвилини. Вона саме збиралася заступати з мітлою на пост, коли помітила якусь тінь за вікном. Кинулася у дворик і тієї самої миті побачила два язики вогню, що лизали ганок. Хотіла погасити їх, але не змогла. Старе дерево вочевидь облили якоюсь сумішшю, і воно спалахнуло, як бігбордів шнур. Ніколи не встигла винести котенят. Поставила під яблунею перекинуту догори дном картонну коробку, надірвала її з одного боку, щоб був вихід, накрила цю саморобну хату клейонкою, поселила туди котяче сімейство і хутко пішла. Десь уже завивала сирена пожежної машини. Якщо її тут достануть, скажуть, що це вона. Яка незаконно поселилась у чужій оселі, її ж і підпалила, спеціально чи з необережності. Мабуть, хтось дуже хотів, щоб саме так сказали, а може намагалися і її разом із цією хишкою. Повернулася, коли вже добре розвиднілося. На місці будиночка залишилася купа сірого попелу. Котанята гралися біля своєї картонної хатки. димка пильно поводила очима. Оберігала їх від нової напасті. Ніка погладила котяче сімейство і вийшла з дворика. Адресу Краскова вона дізналася ще після того, як побувала в його фірмі. Просто так, цікавості ради. В інтернеті навіть знайшла кілька знімків новітнього палацу, сфотографованого у кількох ракурсах. Тоді вона дала собі слово, що ніколи навіть не наблизиться до нього. Але сьогодні змінила рішення. Чому його синочок, цей пихатий, крутий мажор, цей бабник, у якого ціла купа курвочок, так, здається, назвав їх татко, може жити у таких хоромах, а вона мусить поповнувати ряди безхацьків? Від крайньої тролейбусної зупинки до царського села хвилин двадцять пішого ходу. Перед в'їздом до поселення нових українців шла Обминула його і пішла рівнесенькою, як скло, дорогою. Ось і ця вулиця, ось і цей дім. І навіть залізна брама чомусь відчинена. Ага, з-подвір'я виїжджає іномарка кольору металік з тонованими вікнами. Крізь темне скло не видно, хто за кермом. Зате хлопця за брамою на залитому сонцем дворі, вимущеному кольоровою бруківкою, вона встигла побачити. Він сидів у інвалідному візку. Голова опущена, спина сутулена, руки складені на колінах, і переречено дивився у слід іномарці. Помітивши Ніку, різко підвів голову. Вони тільки на мить зустрілися поглядами. Чорна брама автоматично поповзла ліворуч, безшумно зачинилася і розділила їх. Але Ніка добре впізнала ці очі. Кольору світлого диму, з маленькими темними скалочками навколо зіниць. Очі Владлена Владислава Краскова. Того самого, який навіть думки не припускав, що його нащадок може бути хворим, а тим більш інвалідом. Того самого, який так ретельно все спланував, відрепетирував і витергував собі у долі міцного і розумного сина з абсолютно здоровими генами. Того самого, то що ж із тобою сталося, брате мій? Розділ десятий як він міг так по-дурному вчинити? Як? І навіщо? Але ж вчинив. Вчинив же недоріка. Дорогою до Вишнецьких.